картини повені чи страшних пожарищ, а спорожніли приватний сектор на околицях Донецька. Район не просто помирав. Він розчинявся, як пісок у воді, зникав із мапи буття цілими вулицями. Тут все руйнувалося, ніби будинки були великими китовими тушами, котрі винесло на берег на потало сонцю та стерв'ятникам. От господарі виїжджають вночі або рано вранці – вже до обіду вікна у хаті будуть вибиті А за парканом з'являться купи сміття Стихійне звалище на чиємусь обійці Це відмашка Чорна мітка Що вже можна? У той же вечір дім розкривають Як консервну бляшанку Спочатку ідуть з тачками найближчі сусіди Ті, з ким все життя родичалися Пили на свята і хрестили дітей Виносять одяг, техніку з м'ясом вивертають змішувачі та розетки. Якщо є, скручують кондиціонери. Або ж їх випереджають організовані бригади мародерів. Ті підганяють вантажівку і вивозять все аж до дверних і віконних блоків, знімають залізо з даху. І довершують руйнування мисливці за металом, які виривають арматуру зі стін та парканів, знімають старий лінолеум і паркет, зрізають листи гіпсокартону, підбирають все, що має найменшу цінність. Три дні, максимум тиждень, і від чийогось родинного гнізда лишається голий кістяк. Але це ще не кінець. Кінець настає, коли у такому... Пограбованому будинку роблять туалет. Я не маю пояснення цьому акту, але у кожній кімнаті буде насрано. Чому? Навіщо? Відходок же у дворі. Ну, йди туди зі своїми потребами. Ні. Ні. Хтось обов'язково випорожниться на кухні. Постріли я почула здалеку. Метрів за п'ятсот. Короткі автоматні черги з серіями по шість-вісім набоїв. З першим пострілом віднялися ноги. Не у химерному переносному значенні, а у прямому. Коли коліна раптом просідають більше, ніж ти звикла, і хода робиться нестійкою, як у п'яної. Так, припадаючи до землі і тримаючись за паркани, я пошкандибала до Ромчикового двору. Спаси, сохрани, відвити. Це ж не у нас. Тільки не у нас, не наші. Я прошу тебе. Я бігла, неслася через цей останній проволок зі швидкістю підбитої черепахи, думаючи, що краще впасти на живіт і повсти на ліктях. Так буде швидше. Коли я нарешті дійшла, біля дому було порожньо, і хвиля полегшення накрила золотим туманом. «Дякувати Богу, милості твоїй!» «Здалося! Примарилося! Луною принесло з іншого кутка, а я й повірила з переляку!» «Треба нерви лікувати! От прямо завтра їхати до лікаря, хай щось виписує!» «Розтискаю руки, і напівпридушена кицька падає на землю!» «Ти вже вибач, маленька! Зараз я води винесу! Почекай хвилинку!» «Причиняю хвіртку! У Ромчика дім-фортеця!» З вулиці нічого не видно. Двометровий паркан заріз плющем. І втикаюся поглядом у тіло на порозі. І як загіпнотизовано, підходжу ближче. Хоча голос у голові над загривком у вусі заходиться криком «Тікай, дурепа!» Роман лежить обличчям униз. Права рука викинута вперед у судомній спробі кудись дотягнутися – Біля нього немає зброї. Але ганок, усіяний гільзами, їх тут десятки. Несвідомо шукаю очима коляску, але її також не видно. Так ніби сталося диво. Сліпі прозріли, глухі почули, а неходячий інвалід прийшов своїми ногами. Тіло прошити кулями, голова, спина, ноги. І навіть не треба нахилятися, щоб зафіксувати смерть. І тут я чую шум у самому будинку. Там хтось є. Тихенько, силою думки, відкриваю двері і прослизаю всередину. Згинаюсь у три погибелі і перебігаю по коридору до хазяйської спальні. Там коридор робить різкий поворот. Ромчик ще сміявся, що мамка спеціально закомандувала, щоб батя п'яним не міг зайти. Заглядаю за ріг і все бачу. Їх було троє. Троє здорових бугаїв у жаб'ячій уніформі та кирзових чоботях. Цими чубитьми вони зосереджено місили жінку, яка лежала перед ними. Вони важко хекали, і хекання накладалося на тріск зламаних кісток і мокре чавкання. І не майже нічого не лишилося. І я себе заспокоюю тим, що вона була мертва, коли я зробила те, що зробила. Я дістала з кишені гранату, висмикнула кільце і пожбурила у кімнату прямо під ноги тим трьом. Опала курява, і запанувала тиша. Тиша була у моїх вухах. Тиша у голові. Нічого не порушувало тишу, жодного стороннього звуку. Я зайшла у спальню і подумала, як це тепер прибирати, і що треба відділити Тетяну від іншого м'яса, Бо недобре, коли вони лежатимуть в одній могилі. І тут подзвонив Борисович. «Доця, привіт! Ти вибач, дитину, але у мене дуже мало часу. Я дзвоню попрощатися. Де ви?» «Я на тереконі. Я тут у розвідці був. Поїхав дещо перевірити. Я знайшов їхні склади. Доця, тут снаряди і вибухівка. Тисячі штабелів!» Його голос переривався, і у трубці чулися сторонні шуми. До війни я б сказала, що це ляскання батога по воді або салют, але зараз ні, звичайно. «У вас стріляють? Нічого не страшно. Вони бояться у повну силу. Тут все знесе. Ти не перебивай, добре? Я координати нашим передав». Тут зараз прильот буде по моїй наводці. Я не встигну сказати... Говоріть, Борисович, ти, Танько мою, не кинь, добре? Подбай про неї з малим, я тебе прошу. Я не зміг до неї додзвонитися. Ти скажи, що я сильно її люблю, і що мені дуже жалко. І якщо зможу, я все одно буду з ними, хоч ангелом, хоч ким, але проб'юся. Хай тільки не плаче дуже, хай живе і буде щаслива. Скажи їй, що таких, як вона, на світі немає. І що я ні про що не жалію. Не кину, я обіцяю. Кров з-під перестала текти і почала загусати. У калюжі лежала кругла цибулина. Я простягнула руку підняти і тільки тоді зрозуміла, що це вибите око. І Роману передай, повинися від мене. Доця, це мій страшний гріх, я кожен день себе казнив. Це ж я його тоді внизу ударив. Це моя вина. Я такий дурний був, тільки як племяж загинув. От тоді, наче очі відкрилися. Скажи йому, що тільки одне я б хотів у житті змінити. Ось цю підлість мою. Не було хвилини, щоб я не каявся через це. Він пробачив вас, Борисовичу. Він коло мене все чує, він вас пробачає. Правда? Синочка, ти прости мене, старого дурака. І ти, доця... Я ж знаю про мамку твою, я знаю, що там... Це був не вибух. Це було щось таке, чому немає слів у людській мові. На десятки кілометрів зметнулася і опала земля. Над містом піднявся атомний гриб. І по всіх російських сайтах того дня написали, що Україна подарувала под Донецьком атомну бомбу. Пагряною загравою накрило півнеба. Почалася канонада дрібніших розривів. Це детонували боєприпаси, які не підірвалися від першого влучення. Горіли цистерни з мазутом. зайнялися сотні кострищ. Білий день заступила ніч. А на голови все падав. І падав. Червоний попіл. Жіночку. «Що ви мені тут кіне граєте? Це неможливо, я ще раз вам повторюю. Я не можу відпустити з вами неповнолітню пацієнтку. Ми за неї відповідаємо». Ми сиділи втрьох у кабінеті головного лікаря з високими царськими стелями та арковими вікнами. Лікар, жіночка середнього віку з рубінами у вухах, вочевидь хотіла мене здихатися. Її можна зрозуміти. «Я три дні не милася». Штани, берці і камуфляжний рюкзак вкрилися шаром пилу. З бокової кишені рюкзака виглядала кицька. Аню, у тебе є речі?» – запитала я мовчазну дівчину, яка впродовж розмови не сказала жодного слова. Та кивнула. «Ну то йди збирайся, а ми поговоримо з пані Софією». Аня так само тихо вийшла. Я дочекалася, доки за неї причиняться тяжкі дубові двері, що не пропускали з коридору жодного звуку, і повернулася до лікарки. Послухайте, ви в силу професії мусите розбиратися в людях. Давайте я вам коротко розповім, чому я тут і що маю до цієї дитини, і ми приймемо рішення. Попереджаю, у мене дуже мало часу. Нічого, я коротко. Отже, я познайомилася з Анію до того, як зустріла її маму. Це було так. У будинку не знайшлося лопати, тому я нарізала землю ножем і виймала відром. Це тривало довго до пізньої ночі. В одну могилу я поклала наших, а потім відійшла на інший кінець городу і викопала яму для тих трьох». Я зібрала в домі всі рештки, які знайшла. Фаланги пальців, уламки кісток, волосся. Все, що було. Але перед тим я обшукала їхні кишені і спалила документи. Яма вийшла не дуже глибокою, не більше метра глибиною, і мені довелося утрамбувати їх ногами, щоб помістилися. Я засипала землею і притоптала, щоб і горбочка не лишилася а потім повернулася до своїх. Я не хотіла їх просто так закопувати без жодного слова, це неправильно. Тож набрала у колодязі води і вмилася над могилкою, змила руки, прочитала молитву замість священника і освятила землю. Там немає ні Христа, ні знаку, але я пам'ятаю, де вони лежать, і колись покажу дитині. Я пообіцяла подбати про цю дівчинку, стоячи над тілом її матері. То ви мені скажіть, будь ласка, яким чином ви зможете мені завадити? І лікарка думала, я її не підганяла. І відверто кажучи, ця розмова була чистою формальністю – у мене в кишені лежали два квитки на потяг, і ще сьогодні ми заночуємо у Києві. З вікна голов лікаря відкривався чудовий вид на столітній панський парк. Доріжки потопали у жовтому листі, і мені хотілося розкинути руки і впасти спиною назад прямо на ці осінні кучугури. «А що ж ви будете робити?» «Що? Ах, за нас не хвилюйтеся!» Будемо жити Листя під ногами шорхотіло Саме так, як я собі уявляла Ми пішли навпростець через парк Провалюючись по коліна У крихку вохру і багрянець Лишаючи за спиною Дві широких колії Ну, мала, не відставай Я подала руку І худенька долоня довірливо Простяглася у відповідь Давай іще погуляємо, а? У нас є трохи часу «Можемо на піцу зайти». А потім задзвонив телефон. Я глянула на екран і впізнала номер. Один абонент з'явився на зв'язку. Так, насамперед ми будемо жити. Прозвучав Роман Тамари Горіхазерня «Доця» у виконанні актриси Рими Зюбіної.